A 117 perc embere ezen a héten. Beke Márton, művelődés szervező, androgógus, ifjúsági szakértő, a közös pontok, közösséges település fejlesztő non-profit Kft. ügyvezetője. Csak pár mondatban röviden, hogy gyorsabban haladjunk. Beke Márton pályáját a Bezenyei Művelődési Házban kezdte, majd a Budapesti Káposztás Magyar Ifjúság irodában a Magyar Kultúra Alapítványnál az Agora Irodaház hálózatban majd a Gyermek és Ifjúsági Sportminisztérium ifjúsági ügyekért felelős államtitkárságán és annak jogutó szervezeteinél 2007 és 2013 között majd volt az emmi kulturális államtitkárság közművelődési főosztálynak vezetője is úgyhogy egy jó meredek pálya, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! És itt jön az érdekesség Mások itt tovább kapaszkodnak fölfelé. Ön pedig azt mondta, hogy elég volt. Hogyan történt ez? És visszament az eredeti közösségi munkába. Igen, igen. ráadásul abban a megyében, ahol én a pályamat kezdtem egyébként teljesen testi gyerekként. A, mert hogy Bezenyel és György barát is, ahol én most lakom, mind a kettő győrmosan, Sopra megyében van. A... De nagyon hamar fölkerült, és hát akkor azt a szerintem teljesen természetes tiszteletkört az édesapjával, hogy kösse ide valahogy jó, tegyük meg, tisztelegjünk a papa előtt is. A... Hát ez úgy történt, hogy ő kisgyerekként hordozott engem faluházról faluházra. Mármint ön volt kisgyerek, ő pedig Igen. már népművelő. Igen, édesapám népművelő volt, és a ö, Magyar Művédési Intézetben dolgozott főosztályvezetőként, igazgatóként hol, mikor, milyen státuszban. És ö, amikor ők ö, járták a kollégáival, vargatamással, Tamással, Péter Fiszerivel sokakkal az országot, akkor néha fölkapott engem is, és elvitt egy-egy ilyen ö, alkalomra. És hát otthon is beszélgettünk sokat a közműrödésről, közösségi műrődésről, műrödési házak világáról, és valahogy úgy adódott, hogy, hogy először én ettől egy picit távolabb a ifjúsági területtel kezdtem el foglalkozni. jártam egyébként a fiatalok, vagy az aktív fiatalok egyik jellemző útját, diák önkormányzatok, különböző ifjúsági szervezetek, és akkor egyszer csak ott találtam magamat a ügyekért Felelős Minisztériumban egyébként most már azt gondolom, hogy ha nem is túl, de hát mindenképp rendkívül fiatalon. És aztán, amikor annak vége lett, és egy kedves barátommal alapítottunk egy hasonlóan település és közösségfeleztéssel foglalkozó Kft-t, akkor egyre inkább a kulturális <kül> témák kezdtek el érdekelni, és abból is a művelődési házak mindig azt szoktam mondani, hogy jobb sorsa értemes művelődési házak és annyit írtunk arról, hogy mit kéne csinálni ezekkel a művölődési házakkal, meg az egész közösségi művölődési intézményrendszerrel, hogy egyszer csak jött a felkérés, hogy ha már ennyit írtam és gondolkodtam erről, akkor hát minhol csinálja meg főosztályvezetőként a utolás minisztériumban. És akkor azt hitte, hogy ez mindent tud, úgyhogy meg ott a főosztályvezetőként ebbe belevágtak, ez Igen. egy kudarc lett? Nem gondolom, nem gondolom sok. De senki nem jött elértünk. rá. <gül> sok dolgot nem értünk el természetszerűleg, de sok dolgot elértünk. Tehát ez volt az a szakma a, a közösségi szolgáltatások terén, most iskola, gyerekjúléti szolgálat, családsegítő, és nem a sok-sok közintézmény. Tehát ez volt az egyetlen olyan hálózat, a művelődési házak hálózat, amelynek nem volt saját képzése. De valamikor népművelőnek, vagy művelődésszerző képzésnek hívták, azt mondta, a rendszer bedarálta ezt a képzési formát, Csak az androgógus képzésben lett egy szakirány. A, tehát ez mondjuk az egyik, hogy ez sikerült visszahozni. Tehát így a felnőtt képzésnek lett ez valamennyire a része, de hát van még mindig értelme a művelődési házaknak? azt gondolom, hogy igen. Tehát ez egy olyan intézményrendszer szerintem, amit akkor vennénk észre, hogy teljesen megszűnne. Tehát több természetes az, hogy, hogy van hova már, már aki jár. Hát inkább a település méretől tenném én ezt függővében. Nyilván, a, vagy hát amennyire én ismerem ezeket, azt se tudom, hogy Budapesten pontosan hogyan kéne lenni, de az most egyet jól ismerek. Tehát, hogy vác méretű, településen ez van, azt én teljesen normálisnak tartom, és ott olyan programokat szerveznek, tehát ott, ahol néhány ezer ember már van, akik közül lehet néhány száz olvasok önbe, könyvtárba, speciális előadásokra, rendezvényekre összejönnek, ott ezt értem, de egy mondjuk csupán ezerfős, vagy nem tudom hány ezerfős településen már sokkal nehezebb mozgósítani. Persze lehet, hogy az a nagyobb kihívás. Igen, Egyrészt az a nagyobb kívás, másrészt nem nagyon van más. Tehát ö, a szociális ellátórendszernek vagy intézményrendszernek ilyen egyszemélyes, intézmény nélküli szereplői vannak. Ugye a településeken működő szociális munkásoknak nem mindig van egy csalátsági központja, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy a könyvtár és a művöltési ház, sokszor a könyvtár is a művöltési házban van, tehát ez az intézmény marad gyakorlatilag az egyetlen az iskolák mellett, hogyha van egy kis településen iskola, ami, ami egyfajta közszolgáltatást megjelenít a településeken. És ö, egyrészt ezért is van értelme, meg, ö, meg hát ö, megváltozott a világ, és szerintem nem fog visszajönni az a pár száz évvel ezelőtti állapot, vagy csak 50-60-70-80-90 évvel ezelőtti inkább, amikor... Ö, Egyletek sokasága volt a, a falvakban, és az emberek ö, ö, meg tudták szervezni a saját maguk ö, évedelméből, a saját maguk ö, életét. Bár módosítom az előző mondatomat, nagyon jó lenne, hogy heldegyik. Akkor azt mondani, hogy jó. nem állunk jobban, mint nem. akkor, amikor a különböző nőegyletek, meg tűzoltóegylet, meg mindenféle volt, ami azért mégiscsak a helyi zenekar volt, a helyi népi együttes volt, minden egyéb, de ezek mintha lennének, tehát óriási, most úgy értem, hogy a kormányzat a különböző kulturális hagyományőrző egyesületek támogatására elég rendes kereteket szabott meg, és úgy, nekem úgy tűnik, mintha ez így virágozna is. Most akkor önnek hol nyílik pálya? Um... Most még picikét visszatérnék a műrődési házakra, hogyha az a, Hát ez, ez ugyanaz a kérdés, igen, mert nyugodtan. Hogy másképpen dolgozom, tehát nem műrődési házban, de, a, de hogy egy műrődési háznak azt gondolom, hogy, hogy azért a szerepe, hogy igen, egyrészt vannak ezek a támogatások, amik egyrészt tényleg sokféle, másrészt persze adott esetben jó lenne több, tehát mindenből jó lenne több. Viszont volt egy kommunizmus-szocializmus időszakunk, amikor a ö, közösségi együttműködések gyakorlatát ö, elfelejtettették velünk, hogyha lehet ilyen szenvedős szerkezetet mondani. Tehát ö, nem, Jó, nem, hanem a... Előbb, én ezt nem is gondolom egyébként, ezt? tehát hogy ezt ilyen népszerű megállapításnak tűnik. Noha ez éppen egy közösségi társadalomnak hívta saját magát, ott is voltak népi együttesek, csak hát lehet, hogy minden nagyon a pártközpont által volt szervezve, a, az, önk, az önkéntesség nélkül pedig ez nem biztos, hogy jól működött, tehát mondjuk nem igazi vita ez közöttünk. Köszönj, amit mondtam, ez kétségtelen, de, de, hogy, de hogy ez egy szükség lehet, hogy visszatanítani a, a, a ma emberének is a, a szervezkedni tudást, hogyha van valami szándék, akkor ne a nem kormányzatra, kormányzatra várjon, hogy megtörténjen valami, hanem hogyha olyan dologra vágyik, vagy olyan dolog a szüksége, akkor ezt önmaga ö, tudja megszervezni. Na és akkor a most a... A feladata a művődési házaknak. Igen, én hagyok a többieknek is, mert ugye még ha rövidebb is a hét azért a hét emberre ön, tehát hogy a többi szeletről is Szó esik majd, tehát hogy a további napokon majd részletesen tud beszélni ez a közösség tér ö, projektről, ami, amin, most, ö, amin dolgoznak. Ja. Engem az érdekel, hogy, hogy akkor, amikor úgy döntött, hogy a legalább ezt az első fejezetet zárjuk le, uh -huh. amikor úgy döntött, hogy kilép a minisztériumból és a főosztályvezetői széket, ott hagyja, akkor mit veszített és mit nyert? Hú, a... veszítettem azt a lehetőséget, amit egy minisztériumban való munka mindig magában rejt, hogy bár sokszor nagyon nagy küzdések árán azt lehet mondani, hogy csekély hatékonysággal, mármint nagyon sokat kell befektetni annak érdekében, hogy az ember elérjen valamit, de hogyha eléri, akkor az egy... Az nagyon komoly országos Akkor hatása van. És mit nyert? A, azt, Jobban alszik? Azt, hogy azt csinálhatom a nap 24 órájában, amit valóban szeretnék. Ez... A minisztériumban ez egy ilyen 20%-os arány volt körülbelül. 20%-ban csináltam azt, amit magam szeretnék, 80%-ban azt, amit a hivatal elér. igen. Úgyhogy ez megint egy közhely lesz, hogy a szabadságot, de azt gondolom, hogy igen, ezt, ezt nyertem vele. Hirtelen zavar hmm. mert mi annyira közel vagyunk egymáshoz, olyan, olyan jó barátok meg hogy hirtelen nem is tudok titulust mondani. Te mit szoktál mondani, Marci? Ó, oh, jó kérdés. Közösségfejlesztő, településfejlesztő. Jó, pont. Beke Márton, közösségfejlesztő, településfejlesztő. Na, hát örülök, hogy te vagy a hét embere, és ráadásul, hogy nem én találtam ezt ki, ennek még külön a kollégámat nagyon meg is dicsértem, aki rád talált, ez ügyben is választott, és annak is, hogy elvállaltad ezt. Tegnap hallgattam a beszélgetéseteket, és annak a vége fele, te arról beszéltél Feri kollégámnak, hogy, hogy milyen Fontos érték neked a szabadság, és hogy ez, ezért áldozatokat is kellett hozni, már hogy a régi munkahelyedről, ami egy országos hivatal, mondjuk egy minisztérium volt, annak egy fontos pozíciója, és aztán egyre lépések következtében, de ezt föl tudtad mondani, mert a szabadság milyen jó. Ö, nem beszéltünk erről, és remélem, hogy nem intim pistáskodok, de hogyha ha azt elmondjuk a hallgatóknak, hogy, hogy te most egy évig durván győr melletti kisfaluban gyeden vagy gyesen voltál, ezt elmondhatjuk, Igen. ugye? El, ezt, el vagy És, el is és azt is mondhatjuk e ugye, hogy, hogy ez nem a gazdasági megfontolásból volt. Nem, nem. Nem, ez egy közös volt, ami hát. Egy ilyen esetben persze természetesen, hogy közös döntés volt feleségemmel, aki egyrészt szeretett volna visszamenni, dolgozni, sok dolog izgatta, érdekelte, is uh -huh. szeretett volna időt fordítani, én pedig szerettem volna magamat kipihenni, és teszem hozzá, mert nem tudtam pontosan, hogy egy kisgyerek való hogy létez, micsoda energiákat követel az embertől, de visszatekintve is azt gondolom, hogy meghoztam. jó döntést hoztál. Ezt, a döntést, igen. ezt csak én mondom, és nem is kérem, hogy ez feltétlen reflektált, bár meg se tudnám tiltani, hogy azért általában az ember ilyen helyzetbe vagy ilyen döntést akkor tud hozni, hogyha ha valamitől egy kicsit a kiégés veszélyétől fél már, és mintha én, én a privát életben, mintha ilyet tapasztaltam volna, nem kell feltétlen reflektálni, de nem tilos. Tehát hát a, az, hogy most volt a -e kiégés, vagy nem, az ilyen időtából tudom. Az volt érdekes tapasztalni, hogy, hogy magam, aki sokunkhoz hasonlóan napi 12-16 órát dolgoztam, azt, hogy, hogy én a minisztériumot követő munkahelyemtől megváljak és otthon legyek, ezt gyakorlatilag az percről a másikra sikerült meghozni. Azt gondolom, hogy ez sokkal inkább szólt a mi új helyzetünkről és a kisfiünkről, tehát valamiért, uh -huh. mint sem valamitől, vagy valami ellen való döntés lett volna. Nagyon jó volt uh, tapasztalni magamon ezt, hogy amikor korábban lehetetlen volt abba hagyni valami feladatot, az uh, milyen könnyen sikerült. Uh, mit szeretsz te ebben a szakmában? A Hú, a, a lehetőségek tárházának végtelenségét. Hú, hát ennél egy picit, ha tudnánk konkrétizálni, mert ez így... A, ö, ö, én azt szoktam mondani, és most kevésbé a közösségi és mondom, hanem a magam mániájáról, a nődődési házakról, uh -huh. és akkor majd mindjárt visszakanyarodok a, a közösségi területesfejlesztésről. Úgyse se hall, hagylak nagyon elkanyarodni, igen. Kevés olyan szakma van, ahol szerintem ennyi fajta féle dolgot lehet csinálni. Uh -huh. Tehát a, a, a rendezvényszervezéstől, az emberekkel való beszélgetésen át egy önkormányzati döntéshozatal befolyásolásán keresztül egy helyi újság terjesztése. Tehát gyakorlatilag. Te egy széles egy, pannót vázoltál most igen, itt igen. igen. Igen, és azt gondolom, hogy, hogy valami Egyrészt ezért tetszik ez a közösség és területülésfejlesztés, másrészt nagyon jó, részesévé válni egy olyan folyamatnak, amikor egy helyi közösség gondolkodik valamin, még nem nagyon tudja pontosan, hogy mit szeretne, de mondjuk látja a szükségletet, vagy szeretne változtatni valamin, de még nem látja pontosan azt sem, hogy min, és azt sem, hogy mit, és részt venni abban a folyamatban, ahogy ez egyre világosabb uh -huh. Ez, és egy válik. Ez nagyon izgalmas ív volt, amit mondtál, és ezzel én is hasonló szakmában lévén egyetértek, de, de azért, amit elmondtál most, az, az azt jelenti, hogy az embernek egy nagyon közvetlen személyes kapcsolata van az egyes emberekkel és a közösségekkel, de az az út, amiből most hazamentél egy évre, aztán már kijövőben, ki vagy ebből tudom, tehát most újra aktivizálod magad ilyen tekintetben is, mert aktív dolog az apaság, is azért ezt becsüljük meg. Szóval, hogy hogy de az utolsó pár év az, az kevéssé a, a, az a, a vízióm nem száfoly, meg kevesebb esélyt kínált arra, hogy egyes emberekkel közösségekkel kapcsolatban legyen az ember. Megéri-e ez, hogy, hogy valamit befolyásolni, miközben amit befolyásolni akarattól egy kicsit távol kerül, hogyha érthető még ez a komplikált kérdés? Egyrészt ennek volt egy uh, színusz görbéje az én uh, leginkább a minisztériumban való uh, munkám során. Az első egymási néznek a végén vettem észre, hogy, uh, hogy, uh, hogy, uh, hogy egyáltalán elkezdtem egyáltalán nem járni, hogyha ez most ilyen nyelvileg helyes. Tehát, hogy egyáltalán nem jártam um, szakmai uh, közösségekbe a kötelezőn túl. Uh -huh. És akkor uh, hoztam ami is hoztunk több korrigámmal egy döntést, hogy ha érkeznek különböző meghívások, és ezek mondjuk adott esetben túlmutatnak a reprezentáción megnyitó köszöntő, stb. akkor ha csak egy mód van rá, akkor fogadjuk el, mert hogy különben, különben tényleg ki lehet tölteni napi 16 órát akták. Hát ő, igen, tehát, igen, ez ez... Ugye, ami ugye része egy hivatalnak, tehát hogy de ez, amit ti elhatároztatok, ez nincs benne a pakliban, hogy úgy mondjam, nem ezért van a hivatal. Tehát ez tulajdonképpen egy ellenállást válthattatok ki, mondom itt kívülről. Hát mivel egyébként számtalan meghívást kaptunk, és azokra azért valakinek válaszolni kell, Vagy, vagy, azért vagy hogy máshogy értelmeztétek akkor. Igen, igen, tehát hogy, hogy de, de kétségtelen, hogy, hogy, a, hogy az éve, tehát az első, egy-mási évben beszippantott ez a, ez a struktúra, és nagyon tudatosan kellett aztán kiszippantatnom magamat, és hogy megérje, én, én nagyon szerettem dolgozni a, a minisztériumban, tehát uh -huh. én nagyon határozott elképzelésekkel mentem be, ami, ami egyébként árnyalódott sok esetben, de, de hogy, hogy sikerült a szakmánképzését képzését visszahozni, most erről persze lehet mutatkozni, hogy ez most mennyire sikerült, vagy nem, de hát mégiscsak végre lett önállóbb képzése a, uh -huh. a műlődését. És a egy nagy európai uniós program indult el, ami nagy részt a kezed nyomán, ez a cselekvő közösség igen. programja. Igen, igen és, és hát egyéb ö, ö, ö, ö, ö, ö, több uniós program is uh -huh. ö, sikerült a, a kutas törvény közműködési részét átalakítani, hát ami, Hadd piszkáljalak ha. meg, bocsánat. Oké, oké ezek, ezek nagyon, én ezeket elismerem és respektálom, de, de amikor elhatároztátok, hogy elmentek a meghívásokra, akkor arról az jut eszembe, hogy, hogy az igazi szegény emberek, az igazi szegény eszköztelen közösségek, azok nem tartanak ünnepeket, meg nem hívják meg a minisztériumot, vagy ha meghívják, el se jut a főosztályvezetőig. Szóval, hogy, hogy azért ez egy reprezentatív kör volt, akihez el lehetett jutni. Vagyis ezt kérdezem. Biztos, Biz egyrészt biztos, tehát én nem, nem áltatom magamat azzal, hogy, hogy, hogy az ország minden uh, gótpontján rajta tartottuk a szemünket, ez ez De nem, én nekem a félelem nem is az, hogy az egész országot nem fettítek le, hanem hogy hogy tipikusan bizonyos helyekre félek, hogy nem nagyon. Onnan nem nagyon jönnek hívó levelek, nincs átadás, ott, ott szegénység van, ott, ott küzdelmek vannak. Igen, amit ahova egyébként, meg furcsa is adott esetben bekopogné a minisztériumból, hogy szeretnék hát igen. jó napot kívánok. Mert miért? A, ezt a játszót nagyon remélem, hogy részben sikerel, de hogy azzal igyekeztem valahogy áthidalni, hogy azokkal az emberekkel, akik ilyen helyeken járnak, és ezeket a problémákat ismerik, és, és jó egy ügyűek, tehát nem ismernek például a, a társadalmi integráció, vagy, vagy felzárkózás, vagy ezekben a kérdésekben pardon. Tehát, uh -huh. ö, ö, ö, Ez így jó fordulat, el, igen. Ö, igyekeztem sok esetben egyeztetni, ö, és, ö, és meg, megtalálni a, a, az ő elvárásaik és a mi lehetőségeink között ö, ö, valamilyen, valamilyen arányokat. A, a dologhoz az is hozzátartozik viszont, hogy, ö, hogy ugye ez egy olyan minisztérium, az emberi erőforrások minisztérium, amiben például a szociális szolgáltatások ö, én is ott vannak, vannak, amiben nem a különbség a lényeg, hanem azt gondolom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor a kulturális szolgáltatásoknak bár van helye, de elsődlegesen nem ezekre van szükség, hanem, hanem kifejezetten szociális szakmai intervenciókra. Elindították önök a Mi a Közösség tér település, képzési programot, és pont az előbb beszélgettünk Tosi Iván szociológussal arról, hogy tulajdonképpen létre kellene hozni azokat a pozitív megoldásokat, amik a tiltakozások után egy közösségben, egy város szinten, egy önkormányzati szinten meg tudják teremteni azokat a feladatokat, amik aztán egy nagyobb összefogás alapját tudnák képezni. Én azt látom, hogy önök a közösségtér képzési programmal tulajdonképpen pontosan ennek az alapjait szeretnék lerakni. Jól értelmezem? Szerintem kettős a történet, mert az egyik az egy képzési cél, ezt a képzési programot mi most közösségszervező, korábban szervező még korábban meg meghívott szakembereknek, illetve hát még hallgatóknak, leendő szakembereknek tartjuk, vagy számukra szervezzük. A, azzal a célral, hogy, hogy a, a települési léptékben való gondolkodást azt minél inkább tudják elsajátítani. Ráadásul mindezt építész hallgatókkal tegyék, tehát a közösségek szervezéséhez, társadalommi folyamatok építéséhez és a fizikai tér építéséhez ö, alakításához értő embereket szeretnénk egyszerre képezni. És ezeknek azt gondoljuk, hogy, hogy ennek a képzési folyamatnak az egyes településeken lehet majd egyfajta közösségszervező, közösségfejlesztő hatása, Azért is, mert az egyik része ennek a programnak az, hogy ők kettő baranyai és hat tokai környéki településen visznek majd végig egy-egy közösségi folyamatot. Ugye nyilván az építész hallgatók számára ez azért is különösen fontos, mert hát emberek számára hozzák létre azokat a tereket, amiknek a környezete, aztán befolyásolja az életünket. Mennyire hangsúlyos egyébként Ön szerint az építész hallgatók, meg egyáltalán mondjuk bármilyen mérnök hallgatók képzésében az, hogy hangsúlyosan jelen legyen minden egyes alkalommal az, hogy ki az, aki ezeket használni fogja, ki az, aki ezekben lakni fog, ki az, aki ebben a környezetben élni fog. Tehát, hogy azon kívül hogy a közvetlen funkcionalitása, azon kívül a közösség szervező ereje is megjelenjen. Úgy látom, hogy az építész hallgatóképzésében ez egyébként jó ideje már egyre erősebb a jelen van. A, tehát maga a szemlélet az, az ott van az építész képzésben. Ugye mi azt mondjuk ezzel a képzési programmal, hogy, hogy az építész az nagyon jó, hogyha tud bánni az emberekkel, meg hogyha meg tudja őket szólítani, de hogy az építész alapvetően egy mérnök ember. Tehát neki a, a, a szkíjei, a képességei azok nem feltétlenül ott vannak, hogy, hogy megszúrít embereket, hogy, hogy, hogy végig gondolja velük a, az egyébként akár átuluk még végig nem gondolt szempontokat, vagy mondjuk egy beszélgetést, ami gondolkodásokkal, vitákkal teli, azt mondjuk valamilyen fajta konszenzus felirányítja. Tehát vannak ilyen építészek, de azt gondolom, hogy nekik nem ehhez kell érteni, hanem kiváló ö, terveket kell csinálni, és érzékenyeknek kell lenni az emberekre. És a közösségszervezők azok, azt gondolom, akik, ö, akiknek pedig ez lenne a dolga, hogy, ö, hogy ezeket a közösségi folyamatokat moderálják. Ugye, így volt ez ö, valamikor a 70-80-as évek idején is, amikor a akkori népüvelők és ö, az akkori építészek Mokovecimre bekepál, Vargatta más Péter Fi Feri egymásra találtak, és elkezdtek hasonló jellegi folyamatokat csinálni teljesen más közegben és teljesen más struktúrában, de, de hogy ez volt az egyik ennek a képzési programnak. Igen, én most igazából arra gondoltam, hogy ugye ez egy nagyon fontos területe azt gondolom a képzésnek, amit önök csinálnak, de közben azt is tapasztaljuk, hogy most már rengeteg pszichológus is foglalkozik azzal, hogy milyen hatással vannak, például a terek a közösségek kialakulására, a kisebb-nagyobb közösségek megjelenésére. Én csak és azért tartom ezt igazán izgalmasnak, mert gyakorlatilag ugyanazt a párbeszédet. Nem, hát nem hiányol, mert fogalmam sincs, hogy van, de ön szerint akkor nyilván ezek szerint ez jobban működik, mint ahogy azt tapasztaljuk, hogy egy nagyobb beruházásnál, hát hirtelen kiderül, hogy elfelejtették az érintetteket megkérdezni. Például a kereselszékeseket, a mozgássérülteket, vagy egy metrónál, hogy meg tudja -e egy látásérült ember találni azt a gombot, ami a leszálláshoz kell. És ugyanígy vagyunk a terekkel, hogy tudjuk-e, hogy bizonyos tereket kiknek építünk, milyen funkcióba, vagy pedig az építészeti funkciók sokkal erőteljesebbek. Ö, ugye az, hogy benne van az építész képzésben, ez a szemlélet ez nem jelenti azt, hogy az a, a építész akkor, amikor kikerül a terepre, akkor lesz az emberi tudását, vagy érzékenységét lesz lehetősége alkalmazni. Tehát akkor, amikor én az a építész beszéltem ezekről a helyzetekről, akkor ők ö, ugye azt mondják, hogy van egy beruházási folyamat, ami egyébként meg... Megcsúszott, és egyébként megvan egy pályázati közbeszerzési határidő, és meg kell csinálni a fél év alatt elkészíthető terveket ö, három hónap alatt, amiben nem sért bele az, hogy három hónapig, vagy akár fél évig gondolkodjanak a, a, a helyi emberekkel, ami szerintem egyébként óriási nagy baj. Tehát... Igen, mert ő, tulajdonképpen akkor kinek építünk? A beruházónak, vagy pedig azoknak, akik aztán majd használni fogják a tereket? Igen, igen, hát ez egy vakrepülés a, a, az építészek esetében, meg azt gondolom egyébként, hogy a beruházók, hogy azt gondolom, hogy a megrendelő önkormányzatok részéről is egy vakrepülés. Ráadásul ugye ezek csomószorokoznak olyan helyzetet, hogy, hogy, hogy, hogy mind az építész, mind a beruházó, mind az önkormányzat úgy érzi, hogy megfeszül. És akkor nem érti, hogy hát ő kitette a lelkét, és akkor az embereknek meg nem tetszik, hát persze, hogy nem tetszik, mert nem volt lehetőségük beleszólni. De ez egy nagyon. Tehát ez, ez egy nagyon, tehát egy, egyrészt felmenteni sem akarok senkit, de azt gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez egy nagyon sok sokszereplős helyzet, ami, ami miatt ezek kialakulnak egyébként. Én nagyon károsnak tartom ezt, tehát az a város, ahol én élek, vagy amellett élek, ott is elkészül egy, vagy elindul egy beruházás, és nincsen kiírva, hogy mi történik ott, ami mondjuk az alapvető információ lenne. Tehát, tehát igen, ez valahogy ez, ez nagyon hiányzik még a gyakorlatból, hogy a valakinek a környezetében történik valami, ráadásul az beruházás egy közberuházás, akkor, akkor egyszerűen az információ legalább az, hogy ez mi történik. Legalább az, hogy kéne. Hát tanuljuk még ezt. Talán, ehhez, talán ezek a szakemberek, akik ebben a képzésben részlenek talán, talán majd ők hozzá tudnak adni előtt a picikért.